Triggarvarning, Garanterad förlust varenda gång. Mina damer och herrar, välkomna till Triggarvarning. Och ikväll, eller inte dag morse, när som helst så är vi med er med riktiga riktig igen. Precis som en lootbox kanske. Surprise den hårlös bög som heter Nikolai. Uh. <laughs> Okej, okay, jag har lite hår under läppen kanske. Ja. Uh. Jaha. Jag måste, jag måste sluta pracka på gay communityn, Nikolai, liksom, inte att inte vill de ha dig så att I, I'm sorry. Han han är inte gay. Men man skulle, kunna, man skulle lätt kunna tro det. Jaha. Det var, det var, det var så här långt det avsnitt. han går då. Det var ju trevligt. Kan man betala för att skippa det här? <laughs> ja, hur mycket har du på dig? Och du talar inte om kläder för en gångs skull. Så... Ja. Ja. No, det är ju det som är kanske en av de där stora frågorna idag. Hur mycket, hur mycket pengar har man på sig? Och hur mycket av det här är man villig att lägga ner på till exempel lootboxes? Nikolaid du har vad spelvärlden kallar för en whale. Det, liksom, det finns ingen end på hur mycket, hur mycket payout man kan få av dig. Men i alla fall, om du, om du liksom jag börjar bli trött på alla valhämta antydningar till Nikolajs sexuella läggning, så kan du alltid klaga till triggervarninget Och skickar du med lite extra pengar så lovar jag att du kan skippa till slutet och du kan berätta för alla dina vänner du Sannerligen satt genom hela elendet ännu en vecka. Ja, och klart vill ni visa ert stöd för mig så kan ni ju skriva till oss på Twitter att triggervarning 1. Snälla skriv! Jo, och liksom för all del besök oss på vår äh, triggervarning-Facebook-sida där du kan unlocka den liksom, ultra-rare-legendary-mount äh, gay-sami äh, som på en och samma gång dödade gay-communityn för alltid. Det var nog ett, ett hårigt elände ingen ville rida på. Men ja, utboxas Ja, ja mm. det, det är ju min sanvarig ganska så här i, i tiden och, och skrivit en hel del om, mm. om om den här vad ska jag säga, den här mekanismen men vad du var ju... mm. jo, nej men liksom, vad du var, ditt hopkok av stelnade såser uh, många sitter ju säkert där hemma och funderar att WTF Mate var en lootbox, vill du berätta vad ja. en lootbox är Ja, Okej, okay, vi ska försöka det här är det här... jag har alltid svårt med det när jag ska förklara saker vill du som ha vi en märkt. liten vill du ha en liten fanfar uh, nej nej tack det gör det bara värre uh, okay. men, alltså no pressure ja och, no. och det var inte ens Final Fantasy 2. Uh, alltså en lootbox uh, som ju egentligen också kan gå under namn som är loot crate eller prize crate då på engelska mm. det också, så det är, det är ett virtuellt föremål eh, som du kan köpa eh, antingen med riktiga pengar eller med virtuella eh, pengar som kan vara specifika för det spelet som du håller på att spela i vilket mm. du köper sagda, sagda virtuella föremål men saken med en lootbox specifikt, till skillnad från vad som helst annan för transaktion inom, här, inom ett spel så är att uh, du vet inte vad den innehåller mm. uh, eller, eller du vet kanske uh, i, i stora drag att den kan innehålla sig uh, föremål ur en viss kategori uh, i en virtuella föremål som du kan använda dig av i spelet Mm. Men, men du kan inte veta exakt vad det är. Så det är alltid frågan om en, en, en risk du tar. Mm. Lite som att lyssna på det här programmet. Uh, uh, jo, mm. ganska kan vara bra avsnitt. Det kan hända att vi säger någonting som inte bara liksom så random racial slur eller liksom homo bashing. Men förmodligen inte. Förmodligen det är det bara ännu mer så här tröstlöst ja. crap. Ja, men, men tyvärr, tyvärr så verkar ju sannolikheten att du faktiskt ska hitta det här ena avsnittet som är bra så verkar ju ligga någonstans på ungefär en promios chans mm. per lyssning men tänk vad du kan skryta för dina vänner sen ja. hitta det där sjuket av triggervarning som inte bara fick det vilja kära dig själv ännu mer uh, mm. jo, men uh, som sagt det är saker du kan köpa i spel Ja. Uh, för antingen riktig eller uh, virtuell valuta. Och så kan du oftast använda riktiga pengar för att köpa mer virtuell valuta. Uh, Precis. Ja. Det här var ju nu, för att jag är lite historik. Så det här är ju någonting som har funnits sen där. Och det har ju tagit inspiration både av vissa mer traditionella japanska upplägg. Där du uh, får saker ur maskiner. Um, men att ja. man kan nog säga att det är kanske en naturlig evolution. Från med så här traditionella uh, uh, sätt som spel har fungerat på. Till exempel du har köpt ett spel och sen hade det kommit uh, antingen ett till spel, säg en två till spelet. Eller så har det kommit en expansion eller någon slags uppgradering. Uh, eller så här paid ja. content. Så du alltid måste betala för att spela mer. Uh, ja. Många menar ju nog att i och med att de här loot crates och de här extra sakerna du kan köpa. Så det finns ju egentligen två läger. Det ena är alltså ju att det sämsta sättet enligt många, inklusive min mening att det är saker som direkt påverkar din förmåga att spela spelet. Till exempel du kan köpa grejer som uh, ger din karaktär eller liksom dina avatara fördelar. De gör mer skada eller de har mer hälsa eller så här. Och det är ju det påverkar ju specifikt mekanik. Så att har du det här ja. så är du definitivt definit underläge till de som har det här. Och ännu ja. värre så finns det spel som inte låter dig att till exempel spela ihop valuta eller till exempel spela ihop det bara genom att investera tid istället för pengar. Så att du är helt utan de här grejerna om du inte väljer att investera pengar i det. Jo, jo, eller åtminstone om inte annat så har det gjorts uh, den här processen att samla in de här pengarna med just det att du använder tid mm. uh, och, och så för att spela det här spelet så har det gjorts så långsamt mm. så trög att det egentligen puffar dig till att använda pengar. Mm. Uh, sen så finns det den andra versionen som jag skulle säga att de flesta spelare inklusive jag då, föredrar och som kan tolkas som mindre offensivt och det är ju det att du kan tillskansa dig valuta vilket gör att du kan investera i mer kosmetiska föremål till exempel en ny hatt eller en riktigt stilistisk då, trä på din karaktär eller whatever you kids like these days. Uh, och i vissa fall kanske du kan köpa <coughs> nya karaktärer. Men att skulle säga att du är inte på sätt och vis ett underläget i andra som väljer att investera pengar i. Ja Precis. de här jag ja. ja, men, men, men jag tänker mm. att in, in, inte ju lootboxes eller Lutkre eller, uh, så uh, ses. Uh, menar man ju att det inte fullständigt problemfria. Bara för att, att det skulle vara enbart kosmetiska, eller inte påverka så att säga, din, din mm. förmåga att, att, att spela spelet. No, uh, alltså, vi, vi måste ju börja någonstans, och nu när vi har kommit jo, över jo. Liksom, uh, dina uh, kötsliga drifter, så kanske man ska börja på det mentala planet. Okej, okay. um, okej. No. Okej, okay, till exempel en sak som många har identifierat med just lootboxes. Så det de använder ju ett väldigt typiskt kasinoupplägg. Att det presenteras ja. ofta väldigt så här flashigt och väldigt så här glatt. Och att det finns ett element av att det är som designer för att det ska höja liksom pulsen lite. Och det ska kännas bra att öppna dem. Och att om du ja. faktiskt jo. får någonting... Uh, Riktigt bra därifrån, så brukar det ofta ha en liten extra ompf där förutom grejen du faktiskt får. Så att det på sätt och vis sända den här signalen att att öppna utboxar är roligt. Du vill öppna mer utboxar. Utboxar ger ja. dig tillfredsställelse. Och ja. Uh, och det här är ju liksom traditionellt kasinosystem att allting blinkar och allting spelar och allting låter ju när du får en vinst. Så, så tillvida att du glömmer bort uh, hur mycket du måste förlora för att faktiskt få en vinst. Så att precis mm. som långtida hazard-spelare skulle säga åt dig så att det handlar ju något sätt inte längre om att vinna utan det handlar om den här möjligheten att vinna. Och att man på sätt och vis puffar bort det här att man står ju i princip bara förlora konstant och att allting som yeah. man vinner så drunknar ju alla förlusterna uh, men att mm. men som sagt det har ju vissa andra jobbiga konnotationer och det är ju det att uh, ska vi säga de negativa aspekterna ska vi säga att man investerar mycket pengar att man inte kan ska vi säga hålla sig själv utan man måste ska vi säga spendera yeah. mycket pengar på det här så man har ju definierade på samma sätt som man definierar äh, ska jag säga, de här stora online-kasinospelerna. Det finns ju så att säga sådana här vad de kallar för whales. Och det är de här personerna ja. mm. som, som bara måste de investerar jättemycket pengar på denna månad i ja. den grad att de jo, liksom... Och som, och som, som har, kanske har den där äh, möjligheten att, att spendera de här stora mängderna med pengar. Det var en aspekt som jag tänkte komma till för att många av de här whales så har ju inte att det här är personer som liksom fastpannar sin morsas saker och liksom lånat pengar i princip för att kunna täcka sin, sitt beroende. Men ja. en, en mycket växande målgrupp så är ju också unga människor med tillgång till kreditkort. Och äh, jo, jo eller, eller tillgång till föräldrars kreditkort. Ja, då det kanske var mest det jag menar, men i alla fall unga människor som inte kanske nödvändigtvis tjänar sina egna pengar eller förstår liksom värdet av pengar på samma sätt som ska vi säga en vuxen arbetande person gör. Att till exempel en person ja. i vår position skulle tänka att investera 2000 euro på något fucking online-kortspel så är ju, är ju sjukt att liksom, herregud, det börjar ju ticka upp mot en månadslön, uh, medan en ung människa uh, som kanske inte riktigt förstår det här de tänker bara att det är ju bara 2000, det finns väl mer pengar what's the big deal och att det är ju ja. kanske just på grund av de här människorna uh, som har ju lett till till exempel vad som, vad som sker i Belgien just nu att... Ja, och, och vad som diskuteras i England så såvitt jag förstår, för nu är det väl också den engelska kyrkan direkt gått ut och uttalar sig om att hej, att det här är ju i princip hazardspel. Nå, på sätt och vis så jag är jag ju bara glad att någon talar om spel och det inte enbart handlar om hur spel gör folk till mördare och, och hur det är roten till allt ont i världen. Uh, men jag kan efter eftersom jag spelar spel själv som har uh, lootboxes eller lootbox liknande system. Att, um, jag har aldrig känt, kanske för att jag är en så, så snål och tvär person, att Jag aldrig liksom känt att nu vill jag pumpa in riktiga pengar i det här. Uh, men till exempel jag har, när jag har fyllt så har jag fått uh, liksom av folk som har att jag spelar där spelar. Jag kanske fått en liten presentkort till exempel Hearthstone eller någonting. Som att okej, okay, men här, köp yeah. lite kort. Som att, no, okej. Okay. Men att jag har som aldrig riktigt investerat själv, för jag, jag föredrar att, liksom att investera tid. Och det som <coughs> jag ska vi säga inte kan skaffa med min tidsinvestering i spelet, så jag som bara bestämt ja, mig att jag själv utan det. Uh, yeah. Men nu kan jag ju inte påstå att merparten av spelare har äh, samma asketiska natur som jag har till investeringar ja. i spel. Äh, mm. men, men att om vi diskuterar, om vi tar oss tid att diskutera ungdomar för en stund. För det är liksom härifrån där bottnar. Att jag skulle inte gå ja. så långt att säga, jag skulle, skulle säga, sätta has, liksom konkreta hazardspel och lootboxes på samma nivå. Därför att det känns som att nu börjar vi komma in på det här området liksom att du dödar ju människor i det här spelet. Alltså det är inte för för du vill ju döda folk på riktigt. Och det är som att it's a game. Yeah. Att, som jag ser inte ett problem om liksom en vuxen människa med liksom sin egen inkomst bestämmer att nu vill jag ha sett 200 euro på Overwatch för jag vill ha Whatever the fuck, därifrån då. Mm. Att jag ser inget problem med det. Jag ser problemet är när folk börjar göra det hela tiden. Eller när folk börjar göra det därför att de måste ha någonting som de inte kan leva utan att det skadar deras ska vi säga, framgång eller njutning av spelet. Eller när de inte kan hjälpa sig själv och liksom, det börjar bli skadligt med det Men då känns det som att det är ju mm. kanske... För att, det som måste man ju säga det här är ju skillnaden tycker jag mellan hasardspel och jag skulle säga lootboxes, att tekniskt sett spelar du hasardspel så är det ju därför att liksom vinna pengar, inte du där för att oh wow, jag fick en, en ny jävla epic casino utan ja. nä, du gör ju det för att vinna pengar och sen använder du ja. de pengarna för att spela och försöka vinna mer pengar spenderar ja. du pengar Uh, I de flesta av spel, liksom, online-spel, så får du ju föreläsa en konkret någonting som är ditt. Ja. Så jag skulle kanske mer likvärda det här med liksom lite som så här shopping med uh, möjligheten att du inte får så bra grejer. Uh, ja. Jag vet inte riktigt ja. vad jag ska säga. Ja, men jag tänker att där, där kommer man ju in på en annan aspekt att, eh, jo, det handlar om virtuella föremål. Visst. Eller en virtuell vara. En, en, en, en mycket begränsad vara så tillvida att den gäller i det här specifika spelet. Mm -hmm. men, ja. men, jag, men jag tänker att ett, liksom, ett problem där så blir ju det här eh, värde som det här föremålet tillskrivs av då till exempel andra spelare. För om, om du tänker dig att det också är ett, ett rent kosmetiskt föremål. Om vi, om vi säger att en, en viss sorts, ähm, äh, då, man talar om det som skin men alltså i, i princip en, en ny färg som ditt vapen kan ha i. I ett, ett spel. Ta mm. till exempel... Ja, vad ska man ta? Counter-Strike kanske? Mm. Eller, eller i, i liknande... Jag tänker i, i Overwatch till exempel- så har olika karaktärer- kan ha olika typer av, av klädsel- som du kan få via, yep. via så här lootboxes. Mm. Uh, så det är ju det att eftersom vissa av dem kan vara mer sällsynta eller svårare att få tag på på så mm. sätt så det betyder ju att det sätts ett värde på dem för att har du den så har du ju haft tur. Ja. Men, men då finns det ju människor som sen kan vara färdiga att betala riktiga pengar ja. åt andra spelare för att få det här föremålet av dem. Och då, och då kommer man in på tycker jag på ett annat område för, för då placeras det liksom det här värdet. på det här av den där marknaden som finns där av de andra, som utgörs av de andra spelarna. Och, och då så att säga blir det ju mera så här då, då blir det ett konkret värde av det. Då blir det ett värde som stiger utanför det där spelet. Vad värde var? Det var. När du nämnde mm. liksom att så här, Virtuella saker och de är värda uh, Bara ja. för att sätta liksom, i kontext Så att liksom uh, World of Warcraft right? Uh, ett ja. spel som alla känner till Vare sig de spelar eller Om du inte gör det så lyssna på vårt Fucking World of Warcraft Classic-avsnitt Som kom för inte alls så länge sen. Lyssna på det eller dö Perkele mm. Och, uh, och det, det kan kanske vara ett av de bra avsnitten. Men vet? Uh, skicka in till triggervarningar gmail.com och skicka in en liten check på sam samtidigt så kan vi skicka och förvarna det om det var bra eller dåligt uh, men i alla fall jag tänkte bara att jag skulle sätta lite kontext på vad sådana virtuell valuta är värt till folk nu uh, fungerar det här på samma sätt för att vad WoW har inte sådana här loot crates uh, men att um, men jag bara tänkt berätta lite om virtuella saker så låt oss gå tillbaka till 2007. Um, okay. Det fanns... Uh, när man, när man dödar liksom bossar det här spelet. Svåra bossar som du behöver en stor grupp för att göra. Så finns det saker som har en väldigt låg chans att droppa från de här bossarna. Uh, nu ja. finns det ett legendariskt uh, föremål som heter liksom, The Twin Blades of Asynoth uh, Som droppar då. Uh, Uh, från uh, Illidan Storm Rage. I The Burning Crusade. Expansionen. Och det här hade en jättelåg droppchans. Du behövde få två stycken av dem. För att få. Uh, båda det här sättet. Och alla försök få för dem. Det var en jättelåg chans. Under en procent chans för var där. Yeah. Så på alla svår. Uh, egen Europa service Ylvanas. Så fanns det en rogue. Som fick dem som ett Seuso. Uh, han fick dem. Uh, och hela världen var som att oh my god, någon fick dem holy shit så yeah. så då så gjorde ju bara det enda rätta han sålde sitt konto för 7000 euro till uh, en annan <laughs> en annan typ då, som hette Shax uh, yeah. Shax så fick han det här kontot i about en vecka <laughs> innan han yeah. blev vänna och blev Uh, men som, det fanns ändå någon som var villig att betala 7000 euro ja. för det här konto. och det här var 2007, så i dagens läge skulle det förmodligen ha varit värt ännu mer ja uh, men att jag bara säger liksom att bara för han hade inte ens förtjänat det här själv uh, han det här var en kille som bara köpte det här av honom, han fick inte ens ha det i en vecka Uh, och it's gone. Men som 2000 är för att få springa runt med lite glänsande så här, Warblades i World of Warcraft. så ja. Lutsystemen, är rent såna här saker, betyder grejer för folk. Uh, ja, jo, exakt. Jo, och det, det är som inte bara skulle säga individer, utan det är ju som att hela världen håller an det finns saker som folk har. Uh, och det här ser man ju också i bara som konventionella kortspel som säger Magic the Gathering eller shit eller i princip allting där du köper en kortlek och där mm. finns en chans att det finns någonting otroligt. Det finns kort som är så värdefulla att folk överväger att stjäla dem. Därför att, ja. Och vissa har ju som priska att de försäkrat vissa av sina saker för tusentals euro. Därför att de är ja. som så otroligt unika och, och värdefulla. Um, men jag vet inte på sätt och vis så <skratt> bara, bara det att de är sällsynta så ger ju dem ett värde och jag tror att det här tilltalar det här är ju inte, skulle vi säga, ett specifikt problem, det här är ju som alla samlare alla som samlar någonting alla har ett otroligt unikt frimärke eller liksom någonting liknande, alla har en specialutgåva av någon bok som någon annan bibliofil inte har att det finns mm. någonting som du är väldigt stolt över som du aldrig skulle sälja och som du, äh, vad det? Så, du, du, du, du, du hela spelar bara för att det är så otroligt roligt att du vet att du har den här grejen som nästan ingen annan har och när folk mm. säger att du kommer gående med den där spelar den där kort eller gör vad du vill så håller de lite andan för att wow ja. jag såg en som hade den Uh, precis. Att, men som igen jag skulle inte säga att som är som spelar specifikt, det är inte bara en massa liksom, gamer nerds som har den här utan det är ju något väldigt mänskligt att haha, jag har någonting du inte har och du kan inte bara ja. du kan inte bara gå och sätta ja men här är 3000 euro på bordet, ge mig nu exakt det här som att, Nej, sorry, det går inte du måste mm. du måste ha tur eller göra en otrolig tidsinvestering och så kanske du får det Ja, jo, jo. och det, det är ju det att liksom med, med de här specifika liksom lootboxes så är, är, är ju själva grejen att din investering garanterar inte. Nej, men jag, jag tror för många är ju det här det, här, för många är det, här liksom det roliga. Att jag har ju alltid sett lootboxes som ett sekundärt system. Att det är som att, till exempel, jag talar ju om den här glädjen att ska vi säga öppna lootboxes och shit. Ja. Um, jo, jo, jo. Mm. Och att jag förstår full den här, därför att jag har känt själv någon gång att säga att spela Hearthstone och så öppna ett kortback och säga att ha oh shit den lyser orange. Och jag minns fortfarande än idag för säkert tre, fyra år sedan, kanske, när jag öppnade något yeah. kortback. Och aldrig hänt sedan jag fick två Legendary kort i samma kortback. Wagnaros yeah. och Lee Jenkins. Några av dem, Leroy Jenkins. Två av de absolut bästa kortar man kan ha i alla fall. Då. Och att, jag minns att holy shit. Man var ju som sådär. Liksom man kände sig lite full. Det var så häftigt. Men. Jag spelar ju nog spelar för att spela är kul. Så här. Yeah. Men, men jag kan ju som inte. För att till exempel i Hearthstone, du, du har ju en massa kort där. Och folk, mm. säger, folk, folk använder ofta Hearthstone. Uh, på ett sånt, här, som ett sånt här exempel på. De brukar ju tala om pay to win, men i hard som brukar de ofta tala om pay to loot. Därför att du har du har som så många kort och att med, om du just börjar spela hard så är det ju lite svårt därför att du saknar många kort. Men till exempel där så finns det ett sånt system att du har som standardkort, right? Och de här standardkorten finns alltid där så här. Uh, man kan yeah. säga att det är liksom så här basen för alla de här nya spelbara klasserna där. Sen så har du liksom nya så här expansioner som kommer lite med jämna mellanrum uh, och de lägger till nya kort. Men att um, men varenda år så liksom när, det, när det kommer tillräckligt många så faller liksom någon bort ur den här standardrotationen så du kan inte spela dem. Så egentligen det enda du behöver bry dig i de här standardkorten. Som inte är som yeah. så otroligt många. Och sen ska vi säga de, ska vi säga de nyaste kortena från den senaste, den näst senaste, typ den tredje senaste expansionen. Så du behöver ju inte alla kort i Hearthstone. Mm. Så på sätt och vis så, så är det ju lite sådana så här catch up mekanik på sätt och vis. Men um, sen finns det ju spel som är bara som i princip rent kosmetiska, som till exempel Overwatch, för att fortsätta på Blizzard. Att liksom, vill du ha nu? Mm. Alltså med kosmetiskt. So that's the thing. Och så vi, förstår, så är ju så otroligt populära i Overwatch. Och att Overwatch är ju på sätt och vis kanske det spelet som är riktigt populariserat lootboxes. Så att folk har ju väldigt mycket försökt emulera både stilistiskt ja. och tematiskt hur Overwatch gjorde sina jo. Ja, jo, jo, men sen hade ju kommit att expandera det här. Vilket ju mm. sen har lett till, vad ska vi säga, så här ganska... Uh, vad ska jag säga det är girighet gierighet ha ja. ha ha ha ha lite det där. För jag förstår lite det där ha ha ha ha ha ha ha ha ha att ha ha ha ha ha ha ha du ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha talar nu ur, ur, ur spelarens synvinkel. Ja. Uh, okej, okay, för jag, jag tänkte mera ur, ur så att säga det här uh, spelmakarens. Ja, men för de mekar det ju sen. Så liksom, de, för att, okej. Okay, liksom så vi, Jag vet, förut när du har köpt Overwatch så kostar det ingenting att spela Overwatch. Jag menar jag äger det själv. Jag mm. har inte riktigt tid att spela det för jag har så mycket annat att spela. Uh, ja. Men att Um, men att du har ju i princip ett gratis spel och det är ju långt ifrån alla andra spel som är gratis, sätter dem till en ny karaktär, sätter dem till nytt shit ja, det är bara att gå in, och kör, go det. it ja. så jag menar yes. jag, jag måste ju tänka, om man tänker rent fiskalt du måste ju generera pengar någonstans ifrån, inte det är ju gratis ja. att, att ändlöst göra nytt så här innehåll och hålla upp serverna och shit för miljontals mm. spelare så de här lootboxes är ju liksom, tycker jag på sätt och vis ett non-offensivt system. Därför att, jag menar, du kan ju köpa lootboxes bara en och spela spelet. Det är ju bara om du riktigt vill som du behöver pumpa in riktiga pengar i det. Så, så jag menar, jag tycker att den typen av tillvägagångssätt är att föredra för att det känns som spelar att jag måste inte ha den här, den här skiten. Liksom, det är bara om jag vill. Ja, jo, jo. Men, men jag tänker att där, där, jag vet att det där är också en, en grej som de, de har nämnt som ett sätt att försvara eh, förekomsten av just så här, till exempel lootboxes eller så här eh, andra former av liksom, mikrotransaktioner eh, i spelet som direkt också kan påverka det här din din liksom din förmåga att att vinna så att säga du du du får fördelar bara du spenderar extra pengar. Jo äh, och och det och, de, och de är ju nej nej alltså inte med att tänka så alltså där i största allmänhet. Ja. Men men där så där så hade jag just sagt också det där, att det det är ju det är ju det är ju, ju vansinne. Du har det är som att du, du behöver inte här, men, men du, det finns där om du vill välja det. Men, okay, att, men, men, men då jag men, tänker, liksom Overwatch så ser jag ju att har ju hållit, hållit det på den här nivån, att det, det är, så att det är ett, kanske ett trevligt tillägg. Ja men okej, okay. till exempel så här att uh, nu eftersom det blir liksom så jag spelar mycket Blizzard-spel, så att... Jag kan förstå att någon gnäller i Hearthstone. Därför att det är liksom. Yeah. Oj nej jag har inte den här legendaryn Och nu kan jag inte göra det här kortet. Jag kan aldrig spela Warrior. För de kräver så många Legendaries. För att kunna vara liksom, competitive. Och så. Här. Och sådär som att okej. Okay, det förstår jag. Därför att liksom, så är det. Men du kan komma till en yeah. helt bra nivå. Om du liksom. Bara spelar lite. Och sen kanske fokusera på då, säg, en eller två klasser. För du kan ju så att säga krafta vilket kort du vill där genom så kallad dust som du får genom kort du inte använder. Så att det är ju som ingenting som är omöjligt där. Och att som sagt, jag kan förstå att du spelar, sig nu då Overwatch. Och du bestämmer sig, men Tracer har så fin rumpa och här har vi en outfit. Där man riktigt sä rumpan och jag vill ha den oh, jag måste öppna mig Men det känns ändå som att om du kommer till kärde där du tycker att nu måste jag pumpa åtminstone minst om 50 euro i det här för att komma någonstans. Så det känns som att well, maybe you're not doing it right. För det finns ju den här. Och, mm. äh, jag menar det, jag tänker ju på det här nu. Äh, äh, Online Yeah. Uh, och sen finns det ju också jag, menar, jag antar om en stund så får vi börja tala om så här liksom, Facebook eller browser games. shit, som alla ironiskt nog ofta är, i alla fall i estetik direkt bli Blizzard ripoffs uh, som i princip är liksom så att ja men du kan ju sitta här och klicka liksom fem timmar, eller så kan du betala femton euro så gör vi det, we'll play the game for you no problem niggs, we sure. got gotcha. you som att, oh gosh. Ja. Och det finns folk som är, liksom att, äh, jag är för viktiga, jag vill nog spela med jag orkar inte spela. Äh, ja, här är mina ja, pengar Men det som jag tänkte säga var, att och de diskuterar vi säkert om en liten stund Men sen tänker jag till exempel det spel som jag förstod kickar upp den stora kontroversen i, Bel i Belgien Så var ju den här Star Wars Battlefront 2 Varför folk var så förbannade på det spelet? Uh, väntas nu alltså var det inte, var det inte för att det de direkt innehöll alltså så kallade pay to win uh, det, kan det, att, det kan jag inte tala om det för att jag har inte spelat det spelet and I never will men jag tror det som folk som så fittiga på att uh, så för att liksom få såna här som stora karaktärer i spelet ja. som typ Darth Vader och shit så måste du köpa lootboxes de fanns i lootboxes. Och jag sa att, well, that's kind ah. of a dick move. Ja, ja, jo, ja, precis. Plus att det var sen jätteotympligt att få av det här, ska vi säga, spelet egna virtuella pengar så att du kunde få såna, köpa så här lootboxes. Så det gjordes så otympligt som möjligt så att du egentligen var tvungen att spendera pengar. Ja, men... för att få, för att komma fram till den här möjligheten att ens börja öppna sådana här lootboxes så det här var en grej som de, de faktiskt har halvhjärtat ändra på i det här Battlefront 2-an Jo, ja men ja, att det är ju liksom ingenting nytt att ja, framförallt när vi säkert har börjat använda några spel och shit så mm. Liksom många av de här spelen. Så indoktrinärar ju dig. Med att, att köpa. Att, att EA. Så ju. att alltså som det finns. Liksom en riktig hallik i spelvärlden. Som är bara som att. är no, nu hur mycket vi kan pressa ur, ur det här. Liksom djuret. Innan vi måste skrota korn. Skrota korn. Mm. Inte skrota korn. För det fungerar inte. Uh, analogin. Så, så är det ju EA att de är ju liksom the biggest horse on the block. Och att jag förstår helt att de bara gör ett spel centrerat kring att liksom pumpa in med pengar i det. Så här. Att det som jag brukar ju alltid jämföra med liksom bra spel. Och att till exempel för att igen kasta liksom ögat tillbaka mot Blizzard har det där spel liksom, så beroende framkallande. Det förmodligen skulle vara bättre för din hälsa. Att liksom, snorta kocka in rakt från liksom, en, en liksom, storbystad prostituerad stuttar. Förmodligen. Äh, men det som du ändå får när du spelar de spelen. Så är en ganska solid spelupplevelse. Yeah. Äh, Star Wars Battlefront 2. så vitt jag vet och som jag har sett gameplay av alltså, det. det är ju glory, glorified mess. Och det är ju bara folk som är riktigt så här. I have a lightsaber som liksom faktiskt skulle spela det. Och det här är ju ja. folk som är liksom så jag ska köpa lootboxes till så jag får Princess Leia. För annars vill du inte spela. Så, men. Ja. Men hur, är mm. det, hur är det ordstävet går? En dåre och hans pengar går snart skilda vägar. Men att mm. många av de här spelen så de är ju dig. Att liksom köpa. Och öppna lootboxes. Därför att igen. Liksom där den här casinoupplevelsen. Det känns bra. Det känns empowering. Uh, du ska lära dig att tycka om det. Så de lär ju dig hur du gör. Ofta så. Om, ja. du, om du liksom har slut på dem. Eller har slut på occurrences. Så blir det ofta en jättestor. Väldigt uppenbar knapp. Där du kan köpa mer. Så mm. att du kan ju som liksom inte missa. Att, alltså jag vet inte hur jag ska köpa mer lootboxes. Ja. Här står jag, jag med min och... säck pengar och jag vet inte vart jag ska gå. Nej! Ja, oh, man måste väl den till som... välgörenhet då. Nej, nej. Liksom nej. Att det är helt uppenbart och till och med när du spelar kommer det ibland att, hey, att du, det här skulle gå fortare om du ska investera lite pengar här. Ja, jo, jo, och, och där, där kommer man ju till liksom ett, ett par saker. Att Ett, om eh, spelmarkarna i sig gör spelet så tråkigt som monotont och eh, vad skulle säga, obelönande mm. att du att vi sedan erbjuder det här <gör> möjligheten då via att spendera riktiga pengar eh, att kunna hoppa över en stor del av den här själva spelets liksom, spelets innehåll om vi ser det som så Ja. Så, så det, det, det talar ju inte gott om själva spelet i, i det första. Men vad du var Det här är en grej som jag började säga efter 2015. Att ibland när jag liksom har tagit i, har du gått in i någon spelaffär och så jag bara kollat på vad en, en vanlig så här spelbox i whatever platform. Ja. Så har de haft det på lådan så här som en sån här selling point. Att liksom att alltså, spela spelet i din takt. Liksom skippa fritt mellan kapitel och liksom så här uppdrag och så här och som att what? ja mm. what the ja. fuck? ja, ja, ja men, det, men, men det, där, där kan man ju tänka sig att det handlar om eh, liksom att ifall du bara vill uppleva eh, highlights, du vill bara uppleva det som trailern visar så ja, då, men, då, why? då då är det ju det där med Jo, jo alltså inte in, in förstår jag det heller annat än, än just det här att man tänker att, no, att man är så pass viktig så att man att, att det är ju frihet det, det är ju du som konsument så är ju fri att använda dig av det här systemet om du vill så, så liksom du behöver ju inte använda det det är ju, det är ju valfritt uh, yeah. Ja Ja bara för, att det, bara för att det finns där så betyder det ju inte att det behöver förstöra din upplevelse av spelet men okej okay. det är just det här att jag vet att alla individer alla måste ju få välja själv och allt annat så här gay, social justice, warrior crap som finns där ute men det känns som att så so, du, vill, du vill spela det här spelet men du vill inte spela det här spelet. What the fuck mm. is wrong with you? Att ja. måste, måste vi på riktigt nu liksom ta hit folk som slår dig eller vad är det nu? Och jag menar ingen vet bättre än jag hur liksom tröstlöst det är att spela igenom vissa liksom, nivåer av något spel. Det finns alltid någon sån här undervattens Det finns de här sektionerna av ett spel som är som, Men ja. men det känns ju som att, men de är ju där för en anledning. Mm. Och att, om jag bara Förhoppningsvis äh! är det där för en anledning. Jo, ja, men du, du, du kan ju som bara börja handvifta bort grejer. Och att, jag måste ju nog säga att vilken satan spelmakare med självrespekt designar ett spel men förhoppningsvis stegrande som liksom svårighetskurva. Liksom, och sen så bara folk skriver ah, Det här är för svårt. Mm. Okej. Okay. Eller det här är för tråkigt. Mm. För man tänker ju att liksom, är det något modernt spel så måste du ju gå miste om ah, liksom och aspekter. Det måste ju hända en massa ja. saker och säga i senare uppdragen och någon senare nivå som inte alls mänkar någon sens. Därför att du skippar ja. en massa dialog och shit där i mitten. Plus liksom, om det är en spel som ger dig som en progressiv utvecklingskurva vad gäller färdigheter så kan du hända att nu har du plötsligt de här förmågorna som du aldrig lärde att använda den här level innan. Här har du en ja. till level där de väntar att ja men här ska du kunna springa på väggar och liksom snurra runt och skytta. hit han har sig lärt mig det där. Ja. Så jag menar, om ja, ja. du har ett mm. spel där du kan skippa som du vill så måste det betyda att ja, Spelet är så otroligt liksom fattigt på historia och innehåll eller liksom färdighetsnivå att allting är i princip på samma nivå att spela igenom, vilket betyder ett skitspel. Alternativt, mm. spelet har inte alltid så här i beaktande. Och allting blir en osammanhängande röra där varken narrativ eller liksom färdighetskurva eller svårighetskurva och make a sense, ergo, ett dåligt spel. Så i vilket sätt som helst så lär det till ett dåligt spel. Ja. men att, liksom, för att inte gå för långt borta från lootboxes, det känns ju igen som att, vad, du, vad betalar du för att skippa? Du betalar konkret för att skippa eller du betalar för att spelet spelar sig själv åt dig mm. ja, ja. Är... Men, jag får samma känsla ibland när jag simmar och det kommer ofta liksom, de här liksom, fäta gamla gubbarna och vad de gör är att liksom, de står i princip vid ena änden av simbassängen och pratar med varann i typ 50 minuter. Och sen går de i bastun. I något skede så, så bestämmer någon sig mot bättre vätande att jag ska försöka simma ett varv. Men de är som så uform att de liksom stö, stonkar ju som en valros. Och sen så går de och stannar och pratar så att folk inte ska se hur utmattade de är. Kan ju Fäggens och bara sitta i bubbelpolarna och gå i bastun? Ni lurar ingenting när ni står här och blöter tissarna i 50 minuter. Det är inte motion. Liksom, what the fuck are you doing? Ni är bara i vägen för alla. Can you please die in a fire? Och det är liksom lite Nej. samma känsla jag får att, why you do this? Mm. Vad för är ni här? Ja. Ja. Mm. ja. Jag tycker det är mycket bra. <laughs> Mm. Mycket bra och aktuella frågor som vi definitivt kan ställas. Gamla kubba ställa. som blöjat i simhallen, istället för att simma. Mm. Ja. Det är lite samma men. som lutboxas. Ja. Mm. Man vet aldrig ja, vad som kommer upp. kopplar sig, kommer upp till ytan. Ja, men ser du, ser nu om ni har om ni har skippat nu content så ni landar precis här, så nu vet ni inte vad jag talar om. Nej. Mm. Men Nej, det skiter ju vi vi är ju bara glad att ni betalar, så <laughs> hej! Jo, <laughs> exakt. Ja. Men, men, men jag tänkte så här, alltså, en, en sån här vad ska säga, rädsla med just så här, då dels också så här microtransactions, eller mikrotransaktioner, som man ju ganska behändigt kan översätta det till. Right. Så, så det är ju, och och sen då det här så kallade så är ju just det här att så att, att har du en person som just som du nämnde här tidigare som inte kan kontrollera mm. sin egen liksom sin, sin egen liksom sin monetär situation. Mm. Eller som, och som därför kan, kan just använda sig liksom för, för mycket. här. Och, och, och jag tänker att det, det hemska där så är att det verkar ju som att det också finns spel där man har placerat in de här mekanismerna just så där i väntan på mm. de, de här personerna att, att man liksom ser att det här är specifikt men att nu för att för att liksom fånga en i som du sa specifikt den här att köpa mera, mera, mera. Inte där att köpa liksom säg, viss mängd och kunna vara relativt säker på att det du får så är det du behöver. Mm. För det finns ingenting som hindrar från att du kan få uh, dubletter av föräremål. Ja, uh, i uh, vissa spel. Men ja, ja för det ju ja, Jo, jo i, i vissa spel. Men jag, men jag tänker att ta, ta till exempel uh, Battlefield. Mm. ettan som jag har spelat en del mm. och Så där, där samlade du ju på dig också poäng. med vilka du kan köpa så här. Vad heter det? Sedan vapenlådor eller vapenkistor. Mm. Och, och så att jag du, du kanske vet att det innehåller en viss kategori av föremål. Men du kan inte veta exakt vad det. Är. Vad det innehåller. Ja. Uh, och och där, där kan det hända att du får flera gånger om du öppnar, säg, tre, fyra stycken efter varandra så kan det hända att du, du kan få liksom tre stycken vanliga föremål som är liksom samma föremål. Du får det bara tre gånger. Uh, fast du inte har ett behov av det. Säg att det, det är ett föremål som du, du, du bara behöver ett av eller kanske maximi två av. Men du kan sen få flera ändå. Och, och, och det är ju just det här också att, säga att du, kan, du kan sitta fast där sen med, med 10 20 av det här så att hela mm. Ja. Och, och, och, och, och sen liksom så deras värde sen så är hemskt lit och mm. är nästan ingen. Jag har ingen värde alls ja. i i spelet. Ja. Och, och det här är ju igen också en sån här grej som de väldigt har varit oroliga för att det också kan puffa människor till att så här, frustrerat kanske också köpa mera. Okej, okay. men vad var. jag brukar alltid funna när folk tar upp sådana poänger. För att igen, jag är inte riktigt rätt person för det här. Därför att jag ser inte lootboxer som någonting maniskt. Jag måste ha allting. Att nej, nej, nej jag, inte, inte kan jag heller säga att jag befinner mig där. Nej. Jag, alltså, jag har inte köpt en enda lootbox under min tid som aktiv spelare här Jo, och att, att du, det är liksom det är på samma sätt som att om du står och spelar på en spelautomat tycker jag så att jo, du kan bli frustrerad om du inte vinner ja. men kan du egentligen bli frustrerad om du inte vinner för det är ju den här sannolikhetsparabeln att liksom du, är, du vet ju att det är meningen att du ska förlora Plus att ja. liksom, ju mer tid du investerar, desto högre ökar sannolikheten att du förlorar mera. Så att, ja. Och att samma sak kan appliceras där att ju mer du köper, så desto sannolikare blir det att du får skräp. Ja. Jag menar, du kan ju precis säga, men nu har jag köpt så mycket, varför har jag inte fått den än? Och som att, därför att liksom, det är inte så sannolikhet fungerar. Om det bara fanns skräp och bara fanns den där bra grejen. Och det är antingen eller så. Jo, då skulle du få den till sist. Problemet är ju inte att, liksom, att du inte får den, den där bra grejen. Problemet är att det finns andra citat bra grejer som du också kan få. För ja. eller senare får du ju ändå någonting. Ja. Att, men jag brukar alltid fundera när folk klagar på sånt här. att Okej, okay, men låt oss nu då svänga om det då. Så att, vad är alternativet? Alternativet är ju att här är de här grejerna som du kan köpa. Ska folk gilla det då? Mm. för vad skulle hända då om det finns säger, någon sån här ultra unik grej som finns i spelet och det finns någon sån där uh, mega ultra rare god bless this fucking piece of crap handgun som liksom skjuter yeah. instant death liksom bara du pekar det ungefär att ett håll fienden är. och alla vill ju ha den förstås och den har en 0,0001% mm. chans att droppa från en utbox. okej okay? ja Så det säger ju sig själv att du måste öppna en fittans massa lutboxes innan det händer. Um, ja. Men låt oss säga ändå att den här saken, liksom alla grejer i det här spelet, gick att köpa istället. Och du kan köpa direkt alltså. Mm. Ja, och precis som uh, i verkliga livet, livet då, så kan du sätta riktiga pengar eller så kan du, du spela upp dem med tid. In -game credit Det skulle betyda då att den här ultra-reglerna som du försöker köpa skulle kosta vad blir det då? Uh, 100 000 gånger mer än ett vanligt item. Så om du har nu då en vanlig mm. liksom, uh, puffra som säger kostar en euro om du ska använda riktiga pengar. Ja. Yeah. Så skulle den här kosta 100 000 euro. Antingen med riktiga mm. pengar eller med ingame-resurser. Så då frågar man sig. Är det här ett bra alternativ då? Och det ja. känns ju som att svaret är ett rungande. Hell no. Därför mm. att folk ska att vad då? Alltså om någon spenderar 100 000 euro. Så får de en börs som är så bra. De bara automatiskt vinner spelet. Vitt du liksom om någon får den här börsen. Och loggar in i ett spel. Så då automatiskt disconnectar alla. Och det blir en automatic win. ja. Om du har 100 000 euro. Mm. Så skulle det bli mer eller mindre rage. Än om du kunde tekniskt sett potentiellt. Om du är otroligt lycklig och riktigt har suget av prästen. Liksom på sistone. Om det finns en sån möjlighet. så svarar du väl. Well yes. Det placerar alla på lika nivå. Att. Visst, om du har jättemycket resurser och ingen källkontroll så ja, då har du en större chans att få den. Men tekniskt sett så kan du köpa en lutbox och ta Där är den. Ja. Ja. Och, och jag tänker liksom nu, nu, nu, nu var det ju så här över, överdrivet för att föra fram den här poängen. Vad ja, det, det För jag var ja, nog allvarlig. Ja, ja att det finns Att ett, ett, ett föremål skulle kosta hundratusen. Men det skulle bli den men, om, man tänker... om man översatt sannolikhet i rädda pengar. Alltså, ursäkta, vad sa du? Det skulle ju kosta så mycket om man översatt sannolikhet ja. i här Jo, om man översatt, översatt det liksom direkt. Men jag tänker att, för nu, nu kan ju någon tänka sig att, att vadå, att det, det kostar ju så att säga, 99 cent eller något liknande. Men faktiskt var det nu ganska nyligen som spelar äh, Apex Legends. Mm -hmm. äh, en till sån här äh, Battle Royale-spel mm -hmm. som har blivit förhållandevis populärt det finns många av dem uh, det är ja det finns en hel del Fortnite är ju kanske det här största inlägg men men det, Apex det är Legends det mest så trendiga för alla meme lords där ute Jo, jo no, precis mm. så där i, i, det, i Apex Legends så fanns det här en kampanj uh, med, där du kunde köpa uh, åt dig vissa nya så här har uh, då skins. Mm. Ska vi se som nya kläder åt de olika karaktärerna som du kan spela som. Uh, och uh, så kunde du också köpa åt dig själv ett vapen. Mm. En, en yxa. Uh, dess enda grej är att den är. Vad det du sa att den var kosmetisk? Det, det ger ett annat utseende åt ditt. Uh, så att ditt icke-skjutvapen som, som din karaktär har sure. men, men, men det här, när det beräknades att vad du måste lägga ut för att få det här mm -hmm. det här föremålet så var det närmare 130 euro yeah. för att det var, det om flera steg av så här, ska vi säga mål som du behövde nå eller saker du behövde Behövde, behövde liksom köpa innan det här. Och, ja. och, och, det här är, och, och det här kan man ju inte säga att det är en lootbox. Det här är ju en, en direkt transaktion. Du köper ett föremål eller du köper flera föremål som du vet vilka det är. Men fortfarande så ska man tänka på att det är en hudansumma det här. Jag ja. tänker i dagens lägger inte det alls sagt att alla sitter med 130 euro och sådär. Liksom aha, jo, då är klart att jag kan lägga det här. På det här föremålet. I det här spelet. Sure. Men igen så känns det som där att Om du vill att spendera 130 euro. På en fucking kosmetiskt vapen. Ja. Yeah. Så då är det ju spännande två saker. Antingen så grupptrycket är grupptrycket så stort. Att du har inte så yeah. tillräckligt med egen vilja. I vilket yeah. fall. Mm. Eller som att. Ja, men, kanske det är dags att utveckla lite personligt här. Ja. Jo jo. Då, det, det, fallet, en, så är det ju faktor... som faktor ja alltså bara. Mm, yeah. jag tänkte bara säga att det där var en faktor som jag skulle ta i upp alltså det här sociala trycket nu, du, som du nämnde mm. precis för det, det kommer ja. väldigt mycket av det också men till exempel det här är en sak som jag inte har fattat att okej okay, så du har den här kampanjen nu då, 130 euro så får du någon jävla då liksom, kosmetisk uppgradering till någon vapen och så här ja. men vad har det för värde om alla har den ja det är, är... ju okay, tänk nu att liksom någon uh, random brand chadja uh, så hade en sale där du får du får ett par skor och du får en tjur och du får rörhängen och du får ett hobban och du får en jättehäftig tanktop för 130 euro och så uh, alla flickor säger alltså, alltså, man måste ha den här och så går alla dit och köper alla exakt samma grej. Och går till skolan ja. nästa dag. Skulle det hända? Nej. Mm. Därför att liksom. Jag menar. Stil. Så tycker jag. Eh, <coughs> det betyder väldigt lite för mig i spel. Att jag menar jag tycker om. Liksom, om det finns en möjlighet. Att liksom, se. Helt säpa ut. Att man liksom, kommer i någon stor jävla halmhatt. Eller liksom att. Uh, de man springer runt i en direkt och liksom skjuta folk eller whatever. Därför det tycker jag är lite humor. Men att jag liksom att, kan ju få köpa ett litet vapen som alla ska ha. Vill du ha det så, ha med hundrat att så, nah, Thank you. Faktum är att jag skulle tänka att alla idéer köper att köpa den här och så kan jag ju bara använda som det vanliga då. Lol. Det fanns en. Äh, jag ska ta en ursäkt och hoppa tillbaka till World of Warcraft. Det fanns för den här expansionen sen, Så ibland så har Blizzard sådana här att, äh, vad ska vi säga, Sales, äh, där du kan köpa shit. Ofta så har de så här att de gör så här Mounts, äh, som du kan köpa. Bara för pengar. Du kan liksom få dem in i spelet på något vis. De bara genom pengar kan du köpa de här. Och väldigt ofta är de här mounts så här att. Du köper dem och så går 100% av pengarna till någon slags välgören här. De man gett i barn och i allt möjligt sådant där. Så man tänker, ja ah, men vad trevligt. Att om du ger 20 euro för den här du direkt i någon barn. någonstans. Det är ju nice. Men, jag minns att det var, men ibland så har de bara så här att. men här är en mount som du kan köpa. Om du har pengar för den. Och det var en som ganska sådär ökänd mount som såg ut, det var som en häst men det var som ungefär gjord av kärnor. Det var som genomskinliga gjord av kärnor. Så folk döpte ju den ganska snabbt till liksom The Sparkle Pony. Uh, och det var lite sådär roligt därför att efter den kom så kunde man plötsligt säga någon ut i världen med den som hade den. Och det blev som nästan en sån där um, kutym att man gjorde narra av alla man såg som hade den. För det var som så här att liksom, guess vem som har 20 euro extra eller någonting sånt där. Uh, att det var som bara att här har du en mount som du behöver göra någonting för. Du kan köpa den och så har du den. Det är ju Ja. Sådär. Och att jag, mm. jag minns jag tänkte där för jag misste riktigt vad jag stod. För på ena sidan tyckte jag det var lite löjligt. Det gick inte att göra den här eller någonting. Det var bara som så här här har du en Sparkle Pony för 20 euro. Men sen tänkte jag som att det finns säkert folk som tycker att den där är jättehäftig. Och så köpte de den för 20 euro. Och vad har jag för rätt att göra av dem? Det är ju deras pengar. De ville ha en liten Sparkle Pony som de sprang runt på. Yeah. Uh, så det är ju ganska otroligt ändå. För jag menar, det, var ju bara 120, eller, det var ju bara 20 euro till skillnad från 130 euro som du nämnde just. Yeah. Men det är så otroligt hur snabbt folk trendar till att det här måste jag Har du inte här så är du en loser. It's ja. a game. Ja. Du får väl göra vad hur, du vill. Uh, That's the point. Ja, men, men där, där just så tänker man att liksom, av de här mekanismerna alltså, då det just också riktar sig till personer som inte har den vad skulle jag Självinsikter eller den självkontrollen. Mm. Just kunna sätta ner oss så att hej, hallå, att nu ser jag vad som händer här. Att, att behöver jag faktiskt det här? Och, och så vidare. Och, och som på så sätt skulle kunna ta, ta liksom kontroll över, över den, där, den där egna situationen. där. Så jag tänker att det är ju, det är ju också med tanke på de här personerna, de, de, mest sårbara som, som det ju är viktigt att man funderar över att hur kan man göra det här vad ska jag säga kan man göra det etiskt finns det något sånt som är etiska lootboxes till exempel mm, men jag vet inte alltså det är just igen alltså det känns som jag är lite fel person för att jag kan inte tala för alla även om jag skulle vilja uh, men jag talar väl nog för en. Vem sa det? Så. Att, uh, jag bara tänker på om vi jämför spelföretag med, som så här, med traditionella företag. Att om vi jämför spelföretag med, säg, Coca-Cola. Så mm -hmm. att om Coca-Cola bara gjorde cola är de då liksom ett bättre företag än företaget de är nu som gör ut en massa olika smaker. Av lemonade. Mm. Att jag vet att, liksom att du, du får liksom dina din, liksom, din limsa i en stor lada. Du vet inte vad som är där inne. <haha> Men att vet du, jag tror aldrig. med som så konventionella företag. Så har folk ett problem. Att de gör liksom nya grejer, de erbjuder nya varor för pengar, så länge de fortsätter att erbjuda den här varan som folk tycker om, eller som gjorde dem populära mm. och att just när det gäller sådana här kosmetiska grejer som typ Sparkle i eller liksom några fucking outfits i Overwatch eller sådana här saker så känns det som att, men det är ju ditt kuksugande val Yeah. om du får någonting riktigt bra men var glad då. Om du bara får några randomskrev kan jag säga att inte hade du nå no, annat att sätta din ingame valuta på så du kan you might as well. Om du gör en faktiskt kringa investering och bestämmer dig för att men, nu vill jag liksom nu vill jag spela lite nu vill jag liksom testa lyckan och säga vad jag får. Så inte det är ju heller som att någon säger att, liksom, att Sätt nu 20 euro och så, och så får du garanterat just den här grejen du är efter. Då säger du kanske, maybe, förmodligen inte. Och, att, och här är grejen som jag tycker att folk glömmer bort någon tal av I de flesta fall så går ju inte det vanliga spelet någonstans. Mm. Så att du kan ju spela det vanliga spelet obehindrat med eller utan utboxes. i de flesta fall, slutparenthes att så länge det inte är sådana pay to win spel, när du måste ja. ha vissa saker, så känns det som att men alltså, om du inte gillar det, om du tycker att det är oätiskt om du tycker att det är som jobbigt, shit i det då så länge du gillar själva spelet och ja. det känns som att om du inte gillar spelet why the fuck sitter du då satan och gnäller av all utboxes? ja det det, alltså, det, det det är ju helt sant men, men tyvärr, som sagt som man ju har sett med många. Just att jag så här free-to-play-spel. Had så. No, jag tänkte kanske man kan komma in, man kommer in på det. För jag tycker att där, där så ser det ju till att du har inte riktigt möjlighet att spela det där spelet om du inte lägger ner pengar på det. Det, det fanns mm. någon sån här dungeon Master eller vad det, vad det heter det där. Ja. Det där ja. spelet där du, där du ska gräva ut sådana här uh, fängelsehålor eller sån här direkt liksom en, en underjordisk bas mm. uh, och, och det, i princip att du gräver ut vissa specifika liksom fyrkantiga områden och sagt men säkert så expanderar du ditt så att säga ditt det där område det, det som du kan, kan vara verksam på då i mm. den här spelvärlden men, men de hade satt in ett en tidsgräns där att du kunde göra en viss mängd steg och efter det så sa du att ah, nu måste du vänta fem timmar Ja, men så är det alltid eller ja. men du kan spendera av de här juvelerna ja. så här, som som, jag, som du benämnde det som gems mm -hmm. att, att du kan spendera det och få den här turen direkt och om du inte har tillräckligt med sådana här uh, gems då, i det här spelet så kan du ju betala till exempel 3,99 här. Ja. Och få tillräckligt med gems för att kunna göra 10 drag. till exempel. Ja. Men, men så är det alltid. Att, så är alla ja. de där spelarna. Och att <hör> det, finns, <hör> det finns ett grej, eller det finns ett spel som är trendande på på Facebook i över en månad. Uh, och. Uh, det är liksom. Jag försöker minnas vad det hette Men att alla sätter sett det. Uh, det är som. Det är en liten figur som är fast någonstans. Och sen så är det som att. Kan du hjälpa den här figuren att hitta ut? Och de, uh, ja. de presenterade. Det som, uh, som ett pusselspel. Eller någonting. Uh, och uh, jag, jag känner ju precis som alla all andra sådana här här, som, yeah, right. Uh, att, så jag tänkte, jag skulle kolla, jag kolla liksom så här gameplay-videon på, på Youtube. Och här hemma vad det faktiskt ska spela. No, I princip direkt spelet börjar du springa runt med karaktären från det här. Från den här liksom lilla videon där då. Och den här videon yeah. är ofta den här karaktär som står fast något ställe. Och du måste hjälpa honom annars så faller syra på honom. Eller så bitar en varje yeah. om Eller någonting sånt. Här så han bara vandra framåt och döda fiender. Uh, spelet spelar åt där Och sen när det är liksom färdigt så går de upp i ägspel eller någonting. Uh, och sen får du lite mera... Uh, party members och liksom spela bara spela så känner du bara gå framåt. Ibland kan du trycka för fram en sån här specialförmåga eller så här. Och så, där. Och så går det framåt så är kanske 10 minuter. Och plötsligt, och, och då bara mejer ju när allting som kommer mot dig. Och yeah. då det går du upp i level och så, det här går ju bra. Och sen plötsligt får du helt mega spö. Och så är det som att, ja, nu skulle du behöva nog uppgradera någon shit Och då har redan fått saker att uppgradera. Och du fått lite valuta. Men sen är det slut. Och sen måste du vänta lite. Några timmar. Eller så kan du trycka här. Och så visar man att här kan du ha pengar för att köpa gems. Och så kan du använda gems för att köpa det här. Och det går så fort och det är så lätt. Och köp gems my lord. Så jag har ingenting att göra med reklamen. Det, har, liksom det finns ingen gameplay alls. Det är i princip som att säga en flash-animation. Och sen när du har sett flash-animationen. Där du ibland får trycka lite själv. Så vill du börja ha pengar av dig. Om du ska komma vidare. Så min första tanke är som att. Uh, och det det fanns ett spel för många år sedan. Det var det första gången jag riktigt reagerade på de här spelen som hette som Eveny. Ja. Uh, yeah. och, och de är ju alla, alla någon sån här mock fantasy-grejer. Och den här första yeah. reklamen för Eveny var liksom så här riddare. Det som så riddare som slog och så där. Hur alltså, ska du komma spel, som Riddare slåss så där. Och så var det inga som hackade på det. Och sen nästa reklam som kom var det som, det var väl lite riddare av svärd och sen var det som en en fin så fantasyprinsessa som stod och sa Save me my lord. Och sen nästa gång det var reklam så det var det som skit i det var som bara den här uh, prinsessan. Och hon var dess, dessutom lite mer som så här trashigare klädd och liksom, så där lite sänkammarblick och som har save me my lord. Och sen nästa yeah. gång det var reklam så var det som bara liksom som i bysthöjd och liksom, hon stod där och liksom såg ut suktande och någonting och som att oh, Save the princess, save me my lord Och sen I kid you not Sista gången jag såg någonting av det Det var bara en insubning av tissarna <laughs> Och att, så här är de här Spelarna och Alla de här browserspelarna så att, Till exempel nu Jag har spelat Blizzard spel så länge Så jag, jag känner igen den här artstilen Jag skulle säga att ungefär 50% av de här spelen Så är liksom så här De har den här tecknadsstilen, den här estetiken är direkt från Blizzard-spel. Och sen så sätter de någon sån här mm. helt generisk sådana så här ynda kingdom så vi och kommer och, kom och att rädda oss. Och så har du någon annan som sitter där på huk och skjuter fram tissarna. Uh, och sen är det liksom ett sån här flashback som ser ut som speljord ungefär på mitten av 90-talet. Riktigt sådär crap-spel. Där du ska klicka på ja. några byggnader och bygga någonting. Och sen i något kedje så Åh, oh åh, -oh! nu har vi några resurser my lord. skulle du vilja köpa någonting? Och så står det någon mm. tjej och dinglar med och där på sidan. Och man är som. För det första så förlorar man lite tro på mänskligheten. för att ja, ah, någon har gjort någonting sånt här. B, det måste ändå vara en sån industri. Att någon köper det här och investerar i det. För att annars skulle de inte fortsätta göra någonting. Och säga, det är samma företag som gör alla de här. En och fucking liksom rysk företag någonstans som pumpar ut alla de här. Det är bara shovelware. Och det är bara liksom en massa horor med som guppar som vill att du ska komma och fucking spela deras Åh. Uh. Man är som. åh. Uh. Ja. Uh. Uh. Uh. Yeah ja men jag, men jag, men jag tänker att det, det där är ju spel som då så att säga är free to play <laughs> ja. även om jag, jag, även mean, om jag tycker att ja just så även ja. om jag tycker att uh, Jim Sterling sa det ganska bra att det är fee to pay Ja. Then... spel men, men, men du har men jag tänker sen om du har spel som ges ut till, till fullt pris mm -hmm. vilket i dagens läge då kan beräknas vara kring mellan 60 och 70 euro mm -hmm. uh, och, och sedan om du därtill lägger in uh, då så här lootboxes och en massa så här liksom, mikrotransaktioner uh, som, som har som mål att du då Ska fortsättningsvis spendera Mera pengar I det här för att då Så att säga Kunna keep up Eller som garantera att du har Det senaste nya Att, att spelet är något av en så, så här, det talas om en live service Ja Där det, där det så att säga Det kommer, det kommer mera hela tiden Så, så där, där vet jag att Det talas mera om att att då är det någonting direkt som liksom felaktigt så att säga att då att att då då, då ses det som en en jag tänker som en någonsin ne ett negativt sätt att försöka försöka liksom just drab pengar av av, av spelare men vad var jag skyllar inte på de här spelutvecklarna för att det som liksom, det är som att jag vet inte Kylla på en brödrås för att det gör bröd. För att de har märkt liksom att här har vi idioter som köper skit. Låt ja. oss göra skit om de gillar det så mycket. Det som jag ja. kyllar på är, liksom, för det finns en subgrupp. Som jag tror folk som du och jag aldrig riktigt förstår. Därför att Vi har växt upp med att spela bra spel. Och vi liksom vet vad ett bra spel är. Uh, men det finns liksom de här, de här människorna som antingen aldrig riktigt har spelat spel för eller som bara har något så här allvarligt fel i huvudet. Det är de här spelarna som är liksom att jag tycker jättebra om det här spelet, men varför så lanser den inte gratis och betalar mig för att spela och ge mig ja, all loot och alla mega karaktärer och maxlevelsen behöver spela det? Därför att shut up, satan. Och att de här människorna som spelar de här free to play, om man lyssnar på de här människorna som faktiskt håller på och som säger att alltså, det här är riktigt bra, du borde prova det. Så det är riktigt såna här människor som kan tala liksom en hel kväll om liksom att, oh my god, alltså 13 euro i månaden för att spela WoW, alltså gay, alltså jag hittar världens bästa spel. Och så kollar man, så, ja, men det är liksom en sån där broken sim-simulator från liksom. 1996 som du måste betala ja. för att spela till och med mm. när du spelade. Så liksom att ja. how is this better exactly? Ja. Mm. Man vill som liksom skrika där. här men köp ett riktigt spel! Ja, men om man skulle vilja <laughs> vilja att människor följer de här, de här rådena i, I dagens läge så finns det ju tyvärr vissa exempel också av eh, spel som har getts ut eh, utan, utan att eh, innehålla så här, då, mikrotransaktioner eller lootboxes. Eh, men efter att de första recensionerna har kommit ut och, och allting så att säga, all, de har fått... Vi har ett poäng, vi har gett rekommendationer och allting utgående från den versionen av spelet. Så kommer det ut en uppdatering som för med sig just mikrotransaktioner och lootboxes. Men, och, och, då, och då kan det ju hända att det kommer till ett spel där kanske då så att säga, en, till exempel en förälder eller så eller en person som har tänkt sig att ah, ett spel utan det, det här. Så har de plötsligt ändå det mm. Och det här är ju just ett sätt för att försöka kringgå. Den här negativa pressen. Men å andra sidan. Det finns ju i princip två företag som är för att göra det här. Det ena är ju EA. Och det andra uh, så är ju Activision. Okej. Okay. Och att. Men det är ju sådana här företag som för länge sedan slutar producera spel. Att det enda de gör är ju att money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Att de shitar ju blankt i om du har roligt spel eller inte. Det är, det är som att ja. här har du ett nytt spel. Ofta är det liksom version 10.000 av någonting som har kommit ut alla år sedan det är Case in Point FIFA. Ja. Och sen så är det bara som att nu har vi microtransaction. nu kan du köpa dina spelare egna mustascher custom made mustasches go for it, pirat mustasch eller hitta mustasch eller tjock mustasch, alltså, it's all there Brilliant ja. att, Är det bra gameplay? Who cares? Liksom, hur är det bättre mm. än förra året? Who cares? Gillar spelande? <laughs> Who cares? Vad uh, spelar responsen? Who cares? Case in mm. point, who cares? Och att där känner man ju som att okej, okay, det här är exakt samma folk som de, det här ryskföretaget som bara ger ut anime brudar med stora tutta vill att du ska köpa deras gems för någon anledning och du gör det. Uh, alltså, de är ju bara horor. Att det är liksom det händer som ingenting. Så min, min grej är ju varför fortsätter folk att köpa spelen? Det är, ja. ju, det, är ju liksom, det är ju bara ett steg ovanför shovelware. Men å andra sidan, jag skulle mm. kunna säga samma sak om film. Och jag har ju gjort det i, det här, i den här jävla gaylord Att Varför går folk och ser mer film- av ett team. Eller ett företag. Eller i en serie. Som bara gör dem besvikna och arga. Why? Mm. Jag förstår ja. om det är en olycklig själ som jag. Som får allt för att göra det. Men att liksom att om du bara blir förbannad. Och, inte, och ditt jobb är inte att sitta och skrika i en podcast. För en annan vecka. Om hur dumt allting är. Så då känns det som att. Why motherfucker? Och här, här är igen ja. det här argumentet som jag börjar bli så trött på att säga. Men here it goes again. De bryr inte sig vad du säger. De bryr inte sig vad du tycker. De är inte intresserade av någon debatt. De lyssnar på vad är de starkaste som PK eller social justice-vindarna som, som far i världen just nu. Och sen så säger de mot teamet att tryck in det här. Vilka betyder Nu är det mycket girl power och nu är det mycket liksom kvinnliga karaktärer som gör shit. Som aldrig får vara underläge och etc. Vi diskuterar det här jättemånga gånger. Så nu har vi en massa liksom toilet shit. Där det en massa starka kvinnor. Uh, som I guess slåss mot ett patriarkat. Som ändå aldrig får sätta ner dem. Eller vara överläge och whatever the fuck. Så vi har en massa sådana superhjältefilmer som kommer. Det kommer bli Ursem. Uh, och ingen bryr sig i vad folk säger. Det spelar ingen roll om fans det är manliga, kvinnliga, gay, hetero, straight. Gay heter och straight. <laughs> och liksom diverse. Sexuellt identifierbara med attackhelikoptrar. Och liksom det enda de lyssnar på är pengar. De lyssnar bara på pengar. De är bara intresserade av pengar. Du måste sluta ge dina pengar åt dem. För de lyssnar på pengar. De vill ha dina pengar. Du måste sluta ge dina pengar åt dem. Så vad det betyder är att du, just du, måste sluta konsumera skit. Är du inte nöjd med en produkt så ska du sluta köpa mer. För då märker de att oj, oj, oj, nu försvann alla pengar. Vad ska vi göra så att pengarna kommer tillbaka? Och då måste ja. de lyssna. Och så blir det en ökning av kvalitet. Jag vet Jag inte varför hoppas. det här är svårt. Men jag måste väl tydligen upprepa det. Här är det igen. För alla som missar eller skippar framåt. Pengar. De bryr sig i pengar. är viktiga är pengar. De vill ha dina pengar. Ge dem inte dina pengar. Ge bara pengar åt företag eller produkter vars slutresultat du är nöjda med. Om du inte är nöjd, ge dem dina pengar. Mycket enkelt. Låt oss repetera, mm. pengar, det är pengar. Tror du det gick in den här gången? Ja, jag tror det. Men Sami, jag vill köpa, jag har pengar och jag vill inte vill köpa. jag köpte det här förr och jag vill köpa. Ja, I men I can't men, help men, you. Som. Ja, men, men, men, men Sami, du måste ju berätta då för denna, denna, denna person som, som känner att den behöver lägga ner pengarna på någonting. Mm. Att... Lägg, lägg ner det på något som är garanterat bra alltså trygg varning ja Kvalitet. från början till slut så mycket jo. gauge också ja, det är väl ungefär det jo. ja, mm. ja. Vi, vi, har, vi har hittat en nisch jo. Ja, men alltså, du, behöver aldrig, i vår, du nisch. behöver aldrig fundera du behöver aldrig fundera när du öppnar vår lootbox kommer det att vara crap där inne så, oh yes Oh yes, liksom så mycket crap, good crap, ja. ganska bad crap, actually crappy crap. Men mm. äh, är du nöjd kan du köpa en till utbox och få mera crap. För att mera betyder bättre. Ja. Mycket, mycket valuta ja. för ditt crap, vet att om du gillar crap och har pengar. Ja. Mm. Så, mm. Men jo. Men äh, det som jag tycker är roligt är ju att just nu då så har ju folk äh, hakat på lite med den här utboxen, Så alla gör ju lootboxen, Så ja. de försöker ju trycka in de här liksom, lootbox- eller belöningssystemen. Äh, som ja, eller rasklingsmekanismer. Så jag tänkte ju säga det. Jag tänkte just säga det, liksom att tekniskt sett så är det ju belöningssystem. men de belöningssystem eller är det ju valuta som du sen ska ändå använda på deras produkter. Och som indoktrinerar ja. dig att använda dina egna pengar för att köpa sådana produkter. Så nu eftersom folk började då, den här trenden börjar vändas mot det. Och i Belgien har de ju tagit steg och nu börjar ju andra länder ja. eventuellt följa efter. Och många ja. företag har redan annonserat att till exempel i Belgien nu då så ska det bli tillåtet att använda. Ja monetära medel för att köpa många av de in Game rewards, men du kan använda in game valuta ändå för att göra det. Ja. Uh, mm. Men så har vi ju sådana här sneaky uh, företag <laughs> som uh, uh, typ uh, EA, som de är ju liksom så här att, nej nej det är inte lootboxes, det är surprise mechanics. <laughs> Och då, ja, jag tyckte, nej men alltså, så här sa liksom, uh, en av de här vicepresidenterna för IE att liksom, det är som kinderig det är som en överraskningsmekanik ja, ja. som att ja. are you kidding me det är lootbox ja. what, what ja. the fuck are you trying to pull ja det, det är ju så inte ja uh, good school ja, men, det, det är ju som att det är alltid liksom de ekligaste företagen. Som har, som har, som har, som att, nej, "nej nej nej nej nej nej inte det våldtäkt, det, det är sex". yes yes ja. det, det låter mycket bättre. Ja, jag var orolig där för ett ögonblick men nu, mm. ah, nu är jag mycket bättre. Jag ja, mm. sex mm. ja, ni menar man? Ja. Sätter du är överraskning framför det så blir det alltid bättre. Och ja. Jo, Nämen, det, är inte, det är inte massmord eller folkmord, det är kultivering av originalbefolkningen. Ja. Ja. Ja. Det är inte frossar i det, är inte frossari, det är subventionerat ätande. Mm. Man kan, allt är allt det finns ingen det finns inget kohärens det finns ingen så här det finns ingen lägre nivå liksom den här den här ribban så ett streck det är liksom bara en de ligger runt de marken nu whatever bara rulla ja vi vi fungerar alltså är det var ett argument som jag äh, hörde här i, på den Youtube-kanalen Extra Credits mm. som vi diskuterar mycket olika saker gällande spelutveckling spelbranschen, liksom spelmarknaden yes. och, och så vidare och där när det var tal om specifikt lootboxes och sådana här mikrotransaktioner mm. i, i förlängningen där i det avsnittet så, så de, de ställde sig frågan att om lootboxes och den här med alla de tillhörande mekanismerna där är, är det liksom till följd av det att spelernas pris i sig inte är helt hastig mm -hmm. Så att säga på samma sätt som många andra produkters pris kan ha Och att det här det egentligen borde vara dyrare. Och att sådana här lootboxmekanismer och annat, att det, det är därför att se till att de som spenderar mycket pengar på det här, så i princip då subventionerar det här spelande för oss andra. Okej. Det finns ju, hur ska jag säga det här feedkänsligt? Så det finns ju spelare som är smartare än andra spelare. Att, <coughs> jo, det är sant. Att Till exempel nu... Um, det, det känns som att det alltid kommer tillbaka till World of Warcraft. Men det är så bra exempel av många saker. Så du kan... betala du standardavgiften för WoW så är det ungefär 13 euro i månaden. Ja. Ja. Oh, jag vill spela gratis browserspel, you fool! Okej, okay, you go ahead. Så, det kan du göra. Eller så so kan du skaffa en livsplan. Och så kan du betala för sex månader åt gången. Och då betalar du runt 10-11 euro. Maybe. Mycket yeah. bättre, tycker jag. Uh, jag, för min spelupplevelse. För min, så att säga, njutning av spel. Framförallt under klassiker utan, utan extra kostnad, by the way. Så... So, tycker jag. det är helt överensstämmande. Jag har aldrig känt att oh god liksom den finansiella bördan. Ugh. Men om du vill, så kan du med ingame resurser köpa en så kallad wow token. Ja. Uh, och du kan göra där. Det. det här var ju ett litet försök att som motarbeta, ju så gold farming reger. man lyckas ganska bra, du kan köpa en wild WOW token för riktiga pengar. Mm. Och så kan du äh, lösa in den för guld inne i spelet. Beroende på marknaden. Äh, vad du också kan göra med Wow är att du kan använda ditt ingame-guld i det riktiga spelet. Och så kan du äh, använda WowTalk för att köpa mer speltid. Äh, ja. Så vad säger det här? Nå, om det är bra att göra pengar i WoW mm. så kan du spela gratis. Ja. Mm. Ja, är... Äh, Jättebra på att göra pengar i WoW. Hur gör jag pengar i WoW när jag spelar på in-game auction house och jag skoar mig i princip på andra dumma spelare så att jag skulle jag ska aldrig behöva betala no. för min för mitt Warcraft-abonnemang om jag inte vill. no, no. Sami nu, nu ska vi kanske vara sanningsenliga och, och berätta att du säljer din Night Elf. Ja, jag dansar på mailboxarna i huvudstädarna tills jag har fått ihop min månatliga abonnemang där. Så att jo, det är så jag gör. Tissar genererar alltid pengar. Om det är någon som har tissa så är det jag. Men i alla fall. Men jag bara säger att så det ett alternativ. Och jag minns när det här kom. var jag var liksom. Yeah. Whoa! För jag tänkte som att holy shit man kan ju spela gratis. Om man vet hur spelar yeah. funkar. Och så, yes, you can. Mm. Jag tänkte alltid, okej, okay, men hur, hur får de in pengar då? Liksom de förlorar ju den här månadliga liksom, abonnemangen. Yeah. Men nej, tydligen så, om möjligt tjänar de med pengar för att folk köper de här A-Token. Så shit, att folk fattar riktigt mycket yeah. pengar i spelet så att det är ju bra. Så att, yeah. <coughs> nog är det många gånger att det är dumma spelare som betalar för Smartare spelare. Mm. Och att. <coughs> och jag menar. Känns det liksom lite. Sådär rat bastardy. Och som att. Inte vet jag. För att å andra sidan. Inte det är så svårt att säga pengar i våldet. Att jag tycker den mängd som krävs. För att säga du ska betala en månad åt gången. Alltså. It's hardly an inconvenience tycker jag. Mm. Alltså jag, som ja. mm. jag behöver inte någon tid alls på det. Uh, ja. så, men jag vet jag att liksom andra sidan jag spelar spelar länge, jag listar ut hur man gör pengar väldigt lätt. Så kanske är det då sådär. Men som sagt man kan ju inte styra lootboxes och att det är ju kanske där och som ja. jag tänker att vad har ju inga lootboxes men det har ju Tekniskt sett Hearthstone. Det har väl Heroes of the Storm. Mm. Det har Overwatch. Uh, jag ja. spelar inte för tillfället Overwatch. Det är jättebra spel men jag har inte tid. Men jag spelar ja. Hearthstone och jag spelar gärna Heroes of the Storm när jag hinner. Um, men att det känns alltid för mig som att om man har fått någonting bra där någon gång. så är det oh, okej. Okay. Men det har ju alltid varit så där att. Det känns ändå som att alla liksom på samma nivå. Att om någon har pumpat in jättemycket pengar i spel och har fått jättebra rewards Så jag har jag alltid tänkt att, okej okay, men fair enough. Du valde att betala jättemycket pengar och det är ju gå. Inte har jag varit mm. på dem. Inte har jag känts som att jag hade inte så mycket pengar att pumpa in i spel. Så nu kan jag spela. Så att jag vägrar att spela tills jag satt in minst 10 000 euro. Och no? Fuck no. Yes, but, eh, jag tycker jag är en bra collection med bara spela spela. I'm good. Det är så. Yeah. Advänd dina pengar precis som du vill. Uh, men sen finns det de här andra spelarna. Att inte säga att liksom Blizzard har de bästa systemen men jag tycker ändå att av alla Blizzard-spel jag har spelat som har typ lootboxes så har jag aldrig känt att, att, att oj nej det här har du helt förstört spelat Nu kan jag inte spela det mer. Mm. Och det här är bara orättvist. Och att, och hur kan man göra så här? Utan det har alltid känts som att. för Hearthstone är lite speciellt. För det är ju ett sådant här cardgame. Det är precis som Magic the Gathering. och De flesta andra spel som är mulärade. Den ja. skillnaden ska jag säga. Mellan Hearthstone och Magic the Gathering. Är förutom Warcraft är att. Ja, jag tycker det är simplare och lättare att förstå. Och det har en sån här väldigt bred nivå. Nästan vem som helst kan spela Hearthstone. Plus att mm. det är ganska roligt och minimalistiskt. Så att. Och det är ju liksom bara så att sånt sådant spel fungerar. Men jag tycker det har kanske det rättvisaste systemet för cardpack som jag har sett. Uh, Heroes of the Storm och Overwatch. Är I mitt tycke helt kosmetiska vad gäller rewards. Och att eftersom jag som sagt inte är så i Det kosmetiska så kan jag liksom mm. köpa någon gång med ingame rewards. Och att sa, ah, där fick jag någon. Epic tror så, hurra! Can't wait to try it on! Uh, mm. Vad gäller andra spel så, jag tror de flesta, de mest framgångsrika har väl liknande system som de här Blizzard-spelen har. Men sen finns det just uh, liksom så här: uh, det här Star Wars uh, Battlefront, Battlefront War. War. Ja. och mm. De här som är bara som att: what the fuck are you doing? Mm. Där det känns som att folk bara betalar för att de måste betala. Yeah. Och det finns ju ingen värre känsla heller tycker jag. Som att, jag du har just köpt ett spel. Vad ska du göra nu då? Uh, no, du måste väl betala en fyra, fem gånger till mm. vad du just betalar för spel. För att kunna spela spel du just att köra. Yeah. Oh great, wonderful. Yeah. Come on, let's get right on that then. Och ja. det är ju inte utan någon så här att liksom, buy the game and buy four or five times the purchase price and then you can Nej. enjoy the game with all of your friends who also pay Nej. six times the retail mm. price. Uh. Ja, men precis, och det är ju därför som du menar att det är som de smygar in då, de i det här. Ja. De här funktionerna i, i de här spelen. Och det där var ju kanske en av ordsakerna varför det de, de, de, de kanske inte finns där med första versionen av spelet. Utan det kommer sen med en, med en innehållsuppdatering. Vilket jag tycker är så gott som alla spel i dagens läge. Så kommer om du köper eh, skivan mm -hmm. så rent klassiskt. Vilket, vilket jag allt som oftast gör för jag tycker om att sitta med den där fodralen och skivan. Så, eh, så, så vet du att det finns en day-one-patch mm -hmm. som, som du vill att ska installeras. Så om de där smyger in en funktion. Mm -hmm som inte har funnits inte har nämnts någonstans i det här liksom i, i det ursprungliga marknadsföringen mm. som faktiskt liksom påverkar hur det här spelet spelas mm. så tycker jag att då är det då är det ju, alltså det, det är ju riktigt förkastligt men det är ju bullshit det är, det är fullständigt det, det är fullständigt liksom oxdynga ja Uh, no, alltså min personliga åsikt att jag menar nu hade ju det här hänt uh, inte så att det här påverkar spel eller liksom, hur du spelar spelet tycker jag uh, men till exempel Heroes of the Storm det hade ju inte sådana här lootboxes när jag började spela där, yeah. de satt sig till men som sagt igen, jag bryr mig så länge det påverkar liksom spälmekanik eller hur du spelar spelet uh, men ibland tycker jag att det känns lite extra onödigt. Med alla som säger reward och saker som måste räkna hit och dit. Och whatever. Yeah. Så du får din mm. satans collection och sådär. Det börjar bli liksom lite störande till sist. Uh, men. Just sådär. Om jag köpte ett spel. Om jag köpte något sådär renodlat skj modänt skjuter spel. I would never. Because they're all. Mm. OX är dynga, Som en kollega sa nyligen. Um, så. So, mm. Och sen då liksom efter två veckor så är en part och sa liksom att ja nu kan du köpa gems så att du kan save the kingdom my lord. Och så har vi satt till en anime med stora guppande bröst som du kan tala med när du är inne i shoppen. Hon blir jätteglad om du köper mer än 2000 gems per gång. Och liksom skrattar hon kokett och hoppar extra upp och här. Så då tycker jag att som standardpraxis skulle att ta tillbaka spel som this is not what I paid for, I want a full refund. Mm. Och att mm. det här har väl nog lite diskuterats så, men här är ju hela spelindustrin tror jag som är, och de säger att när du har köpt spela, så borde du veta vad spelet handlar om. Det är bara att jag tycker precis som då att sätter du till en sån här mekanik som fundamentalt ändrar hur du spelar spela. Så då tycker ja. jag du har all rätt att returnera spela och få full återbäring. Mm. Det tycker jag. Ja, ja jag tycker det låter, låter nog helt, helt korrekt för det, det är ju definitivt, liksom, det är ju falsk marknad för. En sak som vi inte riktigt har diskutera <coughs> äh, än äh, så är ju det här att den här äm, ska vi säga tidsinvesteringen som folk har med moderna spel att idag, idag så är det väldigt svårt att spela ett spel uh, och sätta någon specifik eller liksom sätta en betydlig mängd tid på det och du inte blir investerad i det på så sätt att du blir som fastlåst med en massa sådana här achievements och liksom scores och liksom leaderboards och shit så att det är ju inte bara yeah. det där att liksom. Att, haha, nu spelar jag ut Super Mario World. Yay, 96 exits. Utan du blir ju aldrig riktigt färdig med det. Mm. Och att mm. det finns ju så många gamers har, har klagat uh, att du har börjat ett spel. och där var det på ett sätt, och du har haft ganska kul med det. Och så har du byggt upp en profil och du har dumpat in en massa tid i det, och sen har de fundamentalt ändrat det, och så. Och du skulle vilja sluta spela där och du är inte alls sådär intuit längre. Men du har spenderat så mycket tid i det du är som i princip fastlåst där. Mm. Och, att, och sen ja. så är det många andra som du spelar med som du kanske har bildat sociala band med. Som inte störs lika mycket av dig som vill fortsätta. Och de har inget heller problem att pumpa pengar i det. Och då blir ju du liksom på sätt och vis förskärad att också pumpa pengar i det. Mm. så det är ju inte bara för man ska ju inte glömma bort att moderna spel är ju nu väldigt sällan en sån här single player upplevelse att många spel så har ju en massiv community runt sig och är du det minsta seriösa så börjar du också bilda sociala band, kompetensband prestationsband att mm. så det är ju inte bara som att äh, och så liksom kastar du dig i skräpkorgen Uh, men att som sagt, det här förstår ju heller inte kanske folk som inte spelar så mycket spel, eller, spela, något modernt spel, eller bara spelar liksom, shovelware mm. i browserform. Så att yeah. det, det är inte lika lätt mm. att bara som walk away idag som det kanske var liksom no. för 20 år sedan. Uh, Nej, no. no. det, det är ju det är just det, att, och det det är ju intressant att hur mycket, så att säga, mycket mer allvar det, det också mm. jo. byggts upp här men, men det är ju just att det som de här faktorerna bland annat den här faktorn så så kan ju just också öka på den här liksom risken att du sen liksom går till att använda det av lootboxes och så här liksom transaktioner liksom att pumpa in pengar för att hållas på den där samma nivån mm. och, och, då, och då faller det ju rätt lätt in i en sån här ond Jo, men att de, de talar ju för att liksom, man ska vara seriös och att jag tror i det här avsnittet så mm. har vi rum att tala en liten liten kort bit om det här spelberoendet som kommer från att, att spela som vanliga spel idag. Att när man säger spelberoende så tänker ju folk ofta på folk som spelar hasardspel och spelar bort mycket pengar. Uh, ja. Men och jag, jag tycker inte liksom på sätt och vis så kanske jag undviker lite att tala om det där för att jag känner mig i stora grad som en gamer själv och har gjort i största delen av min livnad Och att gaming är ändå som en så stor del av min vardag och har alltid varit att nu har jag ju liksom yeah. familj uh, och liksom andra uh, så här saker som jag måste göra som tar mycket av min tid så jag kan ju inte gama nära på lika mycket som jag skulle vilja men yeah. uh, men att till och med jag så måste jag känna att det finns nog någonting skadligt i det moderna spelandet uh, Därför, jag kan inte säga att jag <coughs> ser så mycket av det själv. Men kanske jag inte vill se. Äh, därför att nu vet jag hur lätt det är att sitta ner och spela. Ditt favoritspel. Du ska bara spela typ en och en halv timme. Men du sitter typ fyra timmar. Därför att du är fast i någonting. Mm. Uh, och nu har jag inte. <coughs> ska vi säga problemet. Att, att jag liksom spenderar för mycket pengar på spel. Eller någonting sånt. Men att det tar ju nog en. En stor del tid. Och att man märker också hur lätt påverkad man blir av såna här nästan minutiösa förändringar inne i spel. Att en ny patch eller uh, en ny, ny expansion eller vad, du, saker som händer som fundamentalt påverkar din spelupplevelse. Och att mm. man märker det rent och kan lite spilla över i ens verkliga liv och att man blir förbannad. Uh, när det kommer att säga en ny patch i Heroes of the Storm. Så sätta till en riktig bullshit hero. Som bara wreck your shit. Varenda fight är mig. Ja. Eller att de sätter till en ny expansion i WoW Som bara liksom suger kuk. Eller liksom. De gör en ny. En ny expansion till Hearthstone. Där metan är helt säpe. Och det är bara en massa Merlot och deck Så att det känns dumt att spela. Mm. Och så här. Och att det påverkar den. Det påverkar den. Ja nästan till större grad än liksom så här faktiska politiska förändringar som liksom i verkliga livet. Uh, och att jag har ibland funderat hur mycket det här påverkar folks vilja att skulle vi säga investera i sig eller eller liksom hur, även av varenda gång du ställer till någonting nytt i ett modernt spel så brukar det ja. nästan onäkligen betyda att Men nu kommer den helt ny uppsättning lootboxes. Nu är det någon ny fairly hyvä hero eller någon jättepopulär skin eller någon fuckjuggan som finns där att få mm. om du bara vill. Så att det blir ju också mm. den här stressen att liksom å oh, god damn it, jag trodde jag var färdig men inte jag är ju färdig satan Nu måste jag börja mm. igen och nu mm. har jag inte här och nu har och nu har Jesper det där och nu så vad mamma rally så där stressad för man känner som att god fucking där, men nu måste jag sätta ner så här mycket tid på det här och jag vet inte om jag vill ja. men du måste mm. så ja, ja, ja, ju, ja, det, det är ju där ännu inte det också det är ju en brist på på sätt och vis en brist på ja. Ja, det för att det är ju lite som att säga för att så här säger ju folk som inte spelar spelet ja men om du inte vill spela så slå ut spel då sätta apparaten och att, hmm. Men hur är det till exempel om du ser konventionella spel som att säg du är med i en fotbollsklubb mm. och så går ni upp i division. Det betyder ja. ju liksom mer träning, hårdare träning. Men om du inte riktigt har tid med det då? Om du inte riktigt har ork med det då? Om du har exakt haft tid och ork med exakt så mycket som det var när ni var där ni just var i division. Och du rebellerar lite. Mm. Betyder det är som att Jaha, Simon vill ah, Men fuck, vi måste väl gå ner i revision igen då. That's it boys. Äh. Nej, nej, då, nej, nej. De, nej, de säger nej. som att mm. get good. Eller så hittar vi någon annan. Ja. Så det har ju liksom sociala följder dessutom. Jo, ju, alltså det, det, det, det är ju sant ifall man spelar på, den, spelar liksom på, en, på en sådan nivå. Men jag tänkte liksom, som jag fick bilden från det här exemplet just, du just hade där, så, så lät det ju mera som så att, no, att, att det mera skulle vara en tanke att, nej, men att jag, måste, jag måste ha allt det här som den här andra har uh, varför? Uh, för att jag ska ha det Ja men, du spelar liksom Battlefields Battlefield Ja, mm. ja Battlefield, I men whatever Något av dem där liksom jag jökar runt i något världskrig med bössorna så. Ja. Mm. Okej, okay. så sätter de till en ny content patch eller någonting. Och här ja. så introducerar de en ny mekanik som kallas för flutter jerking. Liksom att du måste ja. minihoppa dig framöver terräng för att då är det en 6,3% chans. Mindre chans att snipers skjuter dig eller någonting. Ja. Och sen att du gillar liksom logga in uh, 45 minuter här och där liksom döda nazis eller whatever. Yeah. Och nu så hoppar alla runt som spastiks och liksom om du inte gör det också så börjar det random skrika åt dig som att god damn ruin the game, look he's not he's so fucking jerking around. Och så, så blir du liksom stressad för att det är inte så här jag vill spela mitt spel, jag vill spela så här. Ja. Yeah. Mm. Och Ja. Sen då så bara addar du på då att liksom det är någon fucking loot box. med någonting du vill ha eller någonting som du måste ha. Eller någonting som alla andra tror du vill ha. Och så blir det plötsligt en social press som inte fanns där. Bara för liksom några dagar tidigare. Ja. Och att folk mm. blir ju så stressade av spel idag. Att liksom de sjukskriver sig. De går till psykolog. De får liksom annan sorts hjälp. Att inte bara liksom för att de inte kan sluta handla lutboxes utan för att spel som borde vara avkopplande egentligen stressa folk. Mm. Ja, ja jag, jag tänker ännu för att liksom svara på det, där, på det där exemplet så när i, i, i den kedja som jag tyckte att Nej, men nu, nu känns det här att det blir för, för liksom mycket, mycket så liksom extra grejer och för mycket nytt så jag, jag slutar spela det. Men igen, jag hade inte den där sociala pressen. Fucking casual. Ja, jag vet. Ja, ja. ja jag, är en, jag är en riktigt smutsig sån en vardagsspelare. Men vad du, det var som någon sa, det är väldigt svårt att vara casual i många spel idag. För att de absolut mest populära spelen så involverar ändå någon form av social interaktion idag. Mm. Att, det, det stämmer ju jo, och att liksom om du är ung eller om du annars liksom kanske har lite problem att säg, ta kritik eller liksom annars inte så bra att ta människor som inte helt på din sida eller kanske bara mm. är passiva till dig så då är det ju redan ett stort stressmoment att hoppa in i de här spelen. men vad kan du göra då ja. när liksom de flesta spel idag så kräver att du ska vara online. Och kräver att du ska gå hit. Och kräver att du ska grinda det där. Och kräver att du ska köpa så många många lootbox. Och så vidare. Så jag menar. Är det här surprise mechanics också? För att som någon sa väldigt fint. Så är jag att den moderna typen av spel. Så att den här tiden för single player är över. Att den moderna typen av spel är liksom en konsument. Som aldrig tillåts hamna i en bekväm position. Just som det är bekväm. Så ändrar vi om allting. Vi sätter till en ny hero yeah. som ändrar hela spelet. Vi sätter till en ny liksom, battlefield som ändrar allting. Vi sätter till en ny mekanik, nya guns. Så det är hela tiden en sån här ström. Och all den här strömmen av nytt content. Så innebär ju. Med saker du måste köpa eller investera i. Yeah. Så att du måste på sätt och vis betala. För din egen. Uh, som din egen obekvämlighet på sätt och vis och, yeah. men sen sägs det ju samtidigt att men, om ett spel liksom på sätt och vis bara når sin en punkt så blir det ju stagnant och till sist så utvecklas det ju så cookie cutter strategier som alla måste spela för att det är de mest optimerade och effektiva så att det här är ju ett sätt att hålla spelandet fräscht men yeah. det är ju som förstås, folk rebellärer att du har just skaffat allting, gjort allting och sen bara dagen efter så kommer det liksom här är 200 nya grejer som du inte har än som du antingen måste grinda eller köpa om du vill vara relevant okej mm -hmm. blir folk stressade? Mm. Ja, kanske jag förstår att de blir stressade jag blir lite stressad själv ibland men sen ja. så påminner jag mig om att ja, jag måste inte och sen är allting bra igen ja. Men, men, men där måste jag säga att liksom, som du sa det här att där single player-spelen mm. äh, liksom att det, det är förbi. så jag, mm. jag kan ju inte, jag vet ju inte hur jag vill se på, se på situationen med riktigt så där, ska vi säga such a bleak outlook som man säger så fint på engelska. <laughs> Okay. För, för att, för att nu, visst finns det ju en marknad för för så att säga single player spel som jo. också kan också så att säga stor, spel med stor budget eh, som kan faktiskt dra in pengar utan att innehålla alla de här extra överraskningsmekanismerna. Ja, men om du bortser från såna här instans som till exempel Games dan Quick uh, så yeah. de flesta som ska vi säga så här single-player-spel så de får ju inte samma push därför att liksom, e-sports domineras ju av de här ja. uh, mm. kompetitiva, oftast uh, shooters- eller heroarena-spel liknande ja. Mm. Yeah. Jag menar, vem vill säga dig liksom Fumla dig genom Hollow Knight Att liksom Det finns ju liksom alla sådana Let's plays på Youtube och sådär Men let's face yeah. it att, liksom, vad, vad fan har du att göra i e-sports Och e-sports är det som dominerar Uppmärksamheten för de flesta moderna Gamers mm. Och ska du vara relevant e-sports betyder det att Nåmen du ser på din favoritstreamer streamer du ser på din favorit-team och sen så ser du den där skin och ser är du den där svapen så är du strategi och stänker tänker att, ah att shit, jag har det där, no, men jag måste väl dumpa några hundra dollar nu då i lootboxes och så kan jag i alla fall försöka emulera dem med mina shit-skills. Ja. Yeah. Det är ju nog, en, det är nog en, en sak att ha i åtanke. Mm. Men jo. Yeah men inte veta kanske vi börjar hade börjar hade mest sagt. ja jag skulle jag skulle nog säga det det var det var i liksom, samma jag hade så lite funderat över hur, vad hur var exakt skulle avsnittet i liksom, just innehålla jag tittar titta här över min min lista över över så här punkter och jag kan du gladligen säga att det verkar ju som, att, som att allting har, har tagits, tagits upp. Jag trodde, jag trodde vi redan etablerade i början att det innehöll en hålös bög. Jaha, just så. Inte min lista. <laughs> Aha, not my list. <laughs> ja, hashtag not my ah, men, ja. ja, men, men att men, men det som ju kan vara en, en, jag en, en, en annan så här speldiskussion mm -hmm. möjligtvis, så, så skulle det vara en, en fortsättning på att hur, hur kan sån här möjligen i framtiden påverka hur du kan avsluta eller, eller sluta så att säga, stöda och skapa mera innehåll till sån här, här spel Engar. de människor har, har, har satt Ja, men, hur, hur, går det, hur, går det sen, hur går det sen med alla de pengarna som du har satt ner på, på liksom, de här föremålen? Ja, men... för, det, för det finns ju den där gränsen att när de där sakerna börjar bli värda mera direkta liksom, pengar och människor faktiskt liksom, börjar, börjar sätta, sätta, liksom, att börja börja sätta att du har direkt liksom, skrivit ett monetärt värde till de här föremålen. Så, så finns där liksom någon viss gräns, har jag förstått, för när en spelare ska kunna stämma spel spelmakarna ifall de slutar eller stänger servern till exempel. Ja, men, har vi inte lärt oss någonting av Zeus Rogen som såld sina Warblades av Asenoth? Ja, vi mm. Nej, då, att, san, sannolikt inte, men jag tänker att det att mm. det, det här är ju ett, område, det är ju ett nytt område. Men, när det gäller det här liksom den digitala marknaden. Men det är just det där att okay, uh, att på samma sätt som att ibland så investerar du en riktigt god måltid. Liksom alldeles mm. för mycket. Men ibland så investerar du för en upplevelse. Att fara på, mm. på nöjesfält. Eller liksom få på en musik. Får du en awesome utbox, ja. Får du en halsduk. Får du liksom en, en kondom. Riktigt fylld med liksom gitarrspelare. En spank. Nej förmodligen inte. Men du har ju upplevelsen. Och att nu. Är det ju med det här digitala. Att. I, inte vet man om serverna är igång för allt i alla spel. No, Nej. Tekniskt sett så är de ju inte. Men att Nej. du hade ju de här grejerna. Och att liksom. Och det som i min värld känns dumt. så, att Jag tror nog jag har alltid haft det där lite i bakhuvet, att Om jag skulle ha valat några dumpa 10 000 euro i Hearthstone. Så Nej. är jag ju alltid medveten om med att. Jo men, mm, men det är som inte staff jag har i handen. Nej. Så att Jag kan inte justifiera en så stor investering därför att liksom om Hearthstone mm. tog slut nästa år och blir så att nu stänger vi ner så här na, lol. så att känns det ändå som att men, med den lilla monetära som jag satt in i spelet så känns det som att okej, okay, fair enough I guess det skulle vara lite synd men så är det. Om jag nu hade yeah. skjut att spela. Jag hade den hela arsenal shit som har kostat mig. Jag vet inte många tusen euro. Då förstår jag skulle lite purken. Men å andra sidan är ju lite sådär att. Well. Varför satt du så mycket pengar där då? Att en av yeah. de saker som mm. jag hör många gånger. Som får mig att vilja liksom slå i väggen. Är, som att du har någon, någon idiot. Då, som har satt hur mycket tusen lappar som helst. Nu då I att köpa. Yeah. Virtuell ut. Ja. Yeah. Men ja. sen så beter han sig som en sån hooting dickhole att de måste banna hans konto. Och så får man väl ja. sakerna köpt. Well, account är banned, så fuck you. Mm. Och, mm. att, och sen så är han ju då upprörd för alla pengar. Och som att, jo, jo men vad är det du inte förstår nu? <laughs> ja. Så att på sätt och vis känns det ju som att eftersom vi ändå har, eftersom den här virtuella världen är inte den riktiga världen så yeah. måste du på sätt och vis komma överens med dig själv innan att är det här någonting du kan leva med kan du leva med möjligheten att alla dina monetära investeringar försvinner en dag för det, yeah. här, är ju, det här är ju grejen med lootboxes och det här måste jag ju säga nu rent ut nu då, ifall folk inte har lista ut det själva grejen med virtuella grejer de finns inte på riktigt det är den perfekta transaktionen. De säljer dig luft och du betalar för luft. Det mm. finns en stor artister i bakom. De har haft designers, De har haft ett team som har skapat de här. Det finns tankar och det finns artister i bakom. Men du betalar för luft. Du får ingenting konkret. Ja. Så här är mitt stilla råd till dig, fag lyssnare. Fundera själv, vad är du villig Liksom exakt vilken prislapp du vill att Nå, om det här försvinner så är det det här jag är utan. Mm. Sätt ett pris. Ja. Och sen behöver du inte liksom få något färd i huvudet när han kommer när det försvinner, för det kommer att försvinna. Ja. Förr eller senare. Mm. Precis. Ja. Ja, bra. Ja. Då, då kunde jag checka off den riktigt sista saken på min lista. <laughs> ja. Okej. Okay. Kanske vi ska göra ett avsnitt om triggervarning och surprise mechanics. Ja, jag tycker hela avsnittet är en enda stor överraskning. Ja, eller är det det? Eller är det otroligt förutsägbart? Ja, ja. överraskningen är att det inte är en. Ja. Exakt. Bra. Du behöver inte oroa dig för mikrotransaktioner. Det enda som triggervarning och spoilervarning kostar dig tid. Ja. Och din själ. Och din själ. Ja. Men det är okej, vi, vi, vi kan diskutera en avbetalningsplan långt, långt senare. Ja, precis. Och, och ja, för de som tog den enkla vägen ut att betala, så grattis. Nu har ni som VIP-kunder kommit genast till slutet av det här avsnittet. Mm. Så jag tycker att för er så borde vi ju klippa in en, en stor applåd. Insan. Ja. Ni, ni har förtjänat den. Ja. Här är precis vad era pengar har köpt er. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Trygga varning!